Ви ж не актриса, чи не так? Ви що тут? Навіщо? Може ви актрису вбили, в річку вкинули, а тепер гостей будете по одному туди ж відправляти, га? Зараз я вас заарештую. У мене на це повне право є. Поміняємось ролями. Тут... Уже мусі довелося скиснути. Я, я, бурмоче, я донька начальника Санкт-Петербурзької поліції генерала Гурчика. Гурчика? Чомусь зрадів Посіпака. Матвія Івановича? Знаю такого. А тут що робите? Я, бачите, батькові допомагаю. Тобто, ну, «Веду розслідування. бількоче розгублена таким поворотом подій, Муся. Так би мовити, неофіційно». «Цікаво», – посміхається Олексій. «Це у вас що, хобі таке?» «Як зарегоче. Вперше бачу дамочку Нишпорку». «Я, між іншим, – розлютилася Муся, – багато чого можу. Мені тато часто... «Вдячним буває!» Але Олексій не вгаває, регоче все дужче, аж сльози на очах виступили. «Приватний детектив! Бувають же такі оказії! Ляльками давно припинили гратися? Яка від вас може бути допомога? Один лише біль зубний!» Як згадав про свій зуб, так одразу ж іскривився. Сміятися припинив, не знав, що зачепив Мусю заживе. А вона отаку вот пішла, мов, дика пантера. Ось ви всі такі солдафони, ані наукового підходу до справи, ані логіки, ані аналізу. Одразу під арешт і давай тиснути, як у часи інквізиції. Дактилоскопію досі не вивчаєте. «Антропономіку також. Книжок розумних не читаєте. Працюєте, мов, опричники. Один перед одним хизуєтесь, та чи не набуваєте?» «Ух!» – рукою махнула. «То про що з вами розмовляти?» «Принишк» – Нишпорка. «Я чи не, не здобував? Я їх, навпаки, втратив?» Зовсім ображена і смиренно питає. «А дозвольте запитати, що, що, ви кажете, ми не визнаємо? Що за слово таке?» Дактилоскопію поважно відповідає Муся. «О, ви про це віддайте?» – іронізує. «А що воно таке? Можете пояснити?» Муся навіть зраділа що може про улюблене вголос сказати і з захватом пояснювати взялася. Це метод ідентифікації людини за відбитками пальців. Його, між іншим, англійський антрополог Френсіс Гальйон започаткував ще в 1895 році. А наша поліція ще ніби в кам'яному віці перебуває. Ось і доводиться». За все самій братися, сказала і насупилась. Навіщо перед цим нікчемою бісер метати? А той, дійсно, здувся, мов, індик, котрого общипали. Дивиться зацікавлено, ніби вперше Мусю побачив, руку з саквояжем опустив. – А ви все це звідки знаєте? – питає. Гордо знизала муся плечиками, саквояж свій відібрала, підліжко засунула, дух перевела. «З книжок», – відповідає. І думає, «зараз я цього околоточного геть в калюжу посажу». «Скажімо», – поважно продовжує, мов на лекції, «з монографії повітового поліцейського чиновника пана Снігирьова про розшук. А ще… Зпрець генерала Лебедєва мистецтво розкриття злочинів, ще в рукописі прочитала, коли він татові його давав. За ніч.